висів завбачливо прилаштований господарем рушник і рожевий пенюар. Ця розкішна ванна-кімната нагадала Вікторії про давні події. Еллу Валентинівну, директора бази Вадима Олександровича, Її намагання вдавати досвідчену спокусницю. Вона хотіла забути перші бродні кроки У білосніжний світ своєї мрії. Та чомусь тепер, коли все так добре, клята одежина, немов рука з минулого, виринає і погрожує рожевим пальцем. Не забувай. Рано ще. За все треба платити. Вікторія стріпнула головою. Вона вже заплатила. За щастя жити з коханим чоловіком, з їхнім сином у такій чудовій квартирі, вона заплатила роками життя. Одягнула пенюар. Так хоче Валеріан. Він так вифантазував собі цей вечір. Хай так буде. Вийшла рожева й чиста і попрямувала до спальні подружнього ложа. Перший поцілунок збудив у тілі Вікторії давно забуте тремтіння. Валеріан був ніжним і стриманим. Його вуста пахли коханням. Особливий смак суміш дорогого тютюну, тонкого одеколону, чистоти, свіжості і ще чогось притаманного тільки йому повернув Вікторію в давні часи. Початку їхніх стосунків. Перший дотик. Таке не забувається. На занятті з хірургії вони вивчали техніку обробки рук перед операцією. Професор спочатку пояснив, як потрібно це виконувати правильно, а потім запропонував кожному повторити. Звичайно, навіть така, на перший погляд, проста річ виявилася зовсім непростою. Студентка Новосельська начебто робила все не гірше за інших, та саме їй професор зробив зауваження. Ні-ні, зовсім не так. Новосельська, ходіть сюди. Я покажу вам, як потрібно. Спочатку миєте щіткою долоню. Він провів кілька разів пальцями, наче уявною щіткою, по її долоні. А потім долонну поверхню пальців. Тоді зворотний бік кисті. Обробляєте кожен пальчик ретельно, не минаючи нічого, особливо уважно пучки. Вікторія відчула внутрішній, глибоко схований трепет його рук. Пальці професора, його впевнені, завжди точні, несхибні пальці, тремтіли, немов у студента на іспиті. Трентіння чомусь передалось і їй. А професор продовжував так обробляємо впродовж п'яти хвилин. Миємо руку до середини передпліччя. Його пальці тисячою голочок побігли по внутрішній поверхні її передпліччя. Одна з тих голочок уп'ялася в її серце. Мабуть, тоді воно і сталося. Відтоді заняття професора Аршавського, його лекції, операції – стали для Вікторії святом. Кожне його слово – откровення. Коли ж стосунки увійшли в найвищу фазу,